יחזקאל, פרק ל"ח ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל, והנבא עליו. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך גוג, נשיא ראש משך ותובל, ושובבתיך, ונתתי חכים בלחייך, והוצאתי אותך ואת כל חיליך, סוסים ופרשים לבושי מכלול כולם, קהל רב, צינה ומגן, תופסי חרבות כולם. פרס, כוש ופוט איתם, כולם מגן וכובה. גומר וכל אגפיה, בית תוגרמה, ירתתי צפון ואת כל אגפיו, עמים רבים איתך. היכון, והכן לך, אתה וכל קהליך הנקהלים עליך, והיית להם למשמר. מימים רבים תיפקד. באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים, על הרי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, והיא מעמים הוצאה, וישבו לה בטח כולם. ועלית כשואה תבוא, כענן לכסות הארץ תהיה, אתה וכל אגפיך, ועמים רבים אותך. כה אמר אדוני אלוהים, והיה ביום ההוא, יעלו דברים על לבביך, וחשבת מחשבת רעה. ואמרת, אעלה על ארץ פרזות, אבוא השוקטים, יושבי לבטח. כולם יושבים באין חומה, ובריח ודלתיים אין להם. לשלול שלל ולבוז בז. להשיב ידך על חורבות נושבות, ואל עם מאוסף מגויים, עושה מקנה וקניין, יושבי על תבו הארץ. שבא עודדן, וסוחרי תרשיש וכל כפיריה, יאמרו לך, הלשלול שלל הטבה? הלבוז בז הקהלתה כעליך? לשאת כסף וזהב, לקחת מקנה וקניין, לשלול שלל גדול? לכן... הנה ובן אדם, ואמרת לגוג, כה אמר אדוני אלוהים, הלא ביום ההוא, בשבת עמי ישראל לבטח, תדע, ובאת ממקומך, מירכתי צפון, אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם, קהל גדול וחיל רב, ועלית על עמי ישראל כענן לכסות הארץ, באחרית הימים תהיה. והביא אותיך על ארצי, למען דעת הגוהים אותי, בהיקדשי בך על עיניהם גוג. כה אמר אדוני אלוהים, האתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים, ביד עבדי נביאי ישראל, הנביאים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם. והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל, נאום אדוני אלוהים, תעלה חמתי באפי, ובקנאתי ואש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. ורעשו מפני דגי הים, ועוף השמים וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו ההרים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. וקראתי עליו לכל הרי חרב, נאום אדוני אלוהים, חרב איש באחיו תהיה. ונשפטתי איתו בדבר ובדם, וגשם שוטף, ואבני אל גביש, אש וגופרית אמטיר עליו ועל אגפיו, ועל עמים רבים אשר איתו. והתגדלתי והתגדישתי. ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני אדוני.